І ми поїхали в Лос-Анджелес. І я вже звик спати по 5-6 годин. Прокидаюся досить легко, рогнаний страхом спізнитися на ранкову перевірку. Пан Ніколас Піро, наш педантичний розпорядник, не любить, коли хтось із покоївок запізнюється і терпіти не може запухлих заспаних облич. Зин раз дісувалося моїм колежанкам. Але тільки не мені. На моєму обличчі Практично ніколи не буває відбитків брухливої ночі. Зате мої мальтійські подруги вранці постійно позіхають у кулачки і на ходу підфарбовують густам. Мені подобаються мальтівки. Хоча їхнє обличчя зазвичай такі схожі одне на одне, змагляві, трохи видовжені, резмегалевими очима і бровами-духами. Майже всі вони – чорнявки. Деякі з моїх співробітниць ще й навчаються в університеті, Марго і Елізабет на медичному факультеті. Сібіла – майбутній журналіст. Інші, ті, що старші, закінчили щось на зразок нашого технікуму готельного господарства і, звісно, гнуть кирпу. Сібіла – єдина, хто завжди говорить зі мною англійською, знаючи, що мальтійська моя ще кульгає. Це Сібіла навчила мене ідеально вирівнювати краї ковдр і натягати на подушники спочатку, вивернувши їх. До всіх цих мудрагелій я б ніколи не дотумкав самотужки. Після прибирання ми часто п'ємо з нею каву альванетто і тривенимо про те, про все. Розмова зазвичай завжди зводиться до Голівуду. Сібіла хорую на кінокомпанію і ніколи не була в Лос-Анджелесі. Тому мені доводиться безліч разів описувати це місто, щодня додаючи до своєї розповіді, нові барви. А ти був на врученні Оскара, бачив Мадонну. А потім плине нескінечний перелік акторських імен, такий нескінченний, що я тільки встигаю ліниво кивати, зовсім випадаючи з реальності. Лос-Анджелес насправді виявився набагато веселішим від Вашингтона. Я навіть здивувався самому собі чому я відразу не взяв квиток саме сюди. Напевно, хотів подивитися на столицю, не знаючи, що найцікавіше відбувається не в ній, а, може, чи й тому, що ото -от так випадково зустрілися зі старим Джейком. Напевно, саме була, сама доля мене сюди. Джейк взяв мене під свою опіку. Ми виявилися дуже схожими. Він, як і я, безспутно вбивав час, всі лише різницею, що в нього водилися гроші, і вбивав він той час із великим задоволенням, як справжній гурманин. У нього була своя рок-група, не геній, звісно, але жили хлопці весело і грали гучно. Мене оселили в комуні богемних молодиків без старя в голові. Таких багато паслося навколо Голлівуду – початківці, сценаристи, Актори, різні тусівники, що присіли на наркотик кіно. А то й просто на наркоту. Місто ангелів гіпнотизувало своєю розкішю і надало, як найскоріше, опитити крильця. Але тільки не мене. Я був простим спостерігачем, і це, мабуть, сподобався Джейкові, особливо ж після того, як узявся за старе і зверганив кілька Невибагливих текстів у стилі солдебівського концептуалізму, щось напівбезглузде про козлика в тумані, піонерські багаття і торбу горбів. Хоч, як не дивно, ця каламуть була б сприйнята на ура, і Джек навіть виплатив мені гонорар. Пізніше я міг винити квартиру і спостерігати з її вікна за вінт серфінгістами які затято скашуть по хвилях, пити каву в артистичній забігаліхці і навіть бачити просто перед носом якого-небудь Джонні Деппа у тренувальних штанях. Джейк допоміг мені придбати пристойні документи, облаштувати фіктивні шлюб з жінкою, яку я бачив двічі при оформленні нашого союзу і при розлученні. Вона була цілистою і родою. Джейк називав її маленькою. А я планував назавше оселитися тут, і зрештою нудотний запах із кондитерських і кав'ярень добряче мені набрид. брид. якщо ти не маєш власної хати, який сенс у постійному місці проживання? Мені завжди здавалося, що будинок — це те місце на землі,